Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'uz bilAllah min shaitanil rajim. Bismillahirohmanirohim. Inna alhamdulillah. Nastainu wa nastafiruhu wa naminubihih. Wa natabakalalaihi. Wa n'azbilAllah min shuruu' anfu wa min syaat amalina. Ma yahdiAllah falah mudzillAllah wa ma yudzil falahariAllah. شهد لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والاسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وداوا صوب الحق وداوا صوب الصبر al qara kana faqul rasulillah uswatun hasanah kama qala sallallahu al azim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hayya sunnati faqad ahbabani wa man ahbabani kana ma'i fil jannah wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi al man apa meneruskan pengajian kita. Dan minta maaf lah ini lambat sikit. Ada urusan sikit tadi, Bagi, beli barang sikit. Syalah sambung kita punya kitab ni, Shamail. Mukasurat 62. Kita dalam bab apa ni? peperangan-peperangan. <tuh> Nombor 12. Tu. Bismillahirrahmanirrahim Ghazwah Hamra'ul Asad Ia berlaku sehari selepas peperangan Uhud iaitu pada 12 Syawal tahun 3 Hijrah Ia merupakan siri serangan balas oleh tentera Islam terhadap musuh-musuh Islam setelah dikalahkan pada perang Uhud atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW menyuruh mereka yang menyertai perang Uhud untuk bangkit semula menyerang orang-orang kafir Quraish Demi membuktikan kekuatan umat Islam masih tidak dapat dilenyapkan dengan kekecewaan pada perang Uhud Orang-orang kafir Quraish berjaya diserang dan diusir sehingga ke kawasan bernama Hamraul Asad Tiada pertembungan berlaku, tiada pertembungan berlaku kepada musuh-musuh <coughs> Islam geron terhadap umat Islam pada ketika itu dia repeatlah kan <coughs> balik <coughs> sambung lagi dikatakan bahawa Rasulullah tak sempat pun letak dia punya apa senjata pedang semua tiba-tiba datang jibil begitu suruh so, dan bayanglah Uhud 70 orang cidra ah, mati syahid yang cidra jadi time dalam keadaan macam tu sekali di ditaskil di, di apa di <coughs> diajak untuk perang lagi jadi kalau orang kalangan keadaan bersedia, keadaan okey, dia diajak pergi berperang. Okey. Ni Allah nak uji sampai tahap baru balik pada perang ni. Baru balik pada perang tak sempat apa-apa lagi eh? Disuruh keluar ke perang lagi. Ha, jadi di situ satu ujian yang sangat sangat apa? Sangat besarlah. Sebab tu Allah Subhanahuwataala muliakan para-para sahabat ni redha dengan mereka sebab diuji sampai tahap maksimum. Uji sampai tahap maksimum. bawa balik perang pun dia ajak pergi berperang lagi. Jadi ada sebahagian yang rasa beratlah. Hmm. Kemudian sebagainya yang yang betul-betul kuat iman dia meneruskanlah. Jadi menyeru apa ya? menyambut seruan Nabi untuk keluar semula, untuk mengusir musuh-musuh yang daripada perang Uhud itu sebutlah. Nabi sendiri pun keadaan sirap-sirap kan. Gigi pun patah. Tapi dia pun disuruh lagi. Ini satu kata apa? ujian ni sangat besar lah. faizah tafan tafansab wa ila rabbika farag faizah farag tak, jika kamu telah selesai farag ni selesai faizah farag ta fansab, teruskan lagi dia kan berarti dah selesai semayang fardu ada lagi semayang sunat kan, selesai kita jadi amalan-amalan ni kita tak selesai-selesailah sebenarnya walaupun kita rasa kita baru je habis buat kan terawih 21 rakaat 23 rakaat tiba-tiba malam nak kena bangun tahajud lagi Cukuplah tadi dah terawih 23 ni malam nak kena bangun lagi jadi teruskan lagi baru balik 40 hari 4 bulan kena tashkid lagi pula keluar tambung lagi baru habis kerja penat-penat kena datang kelas pula dah kan ni satu apa satu ujian lah Memang takkan kita, kita takkan akan lah. Sampai kita Mati pun rehat Dalam kubur rehat, benar masyarakat rehat Sampailah maksudnya juga rehat Itu rehat yang sebenarnya Di dunia ni siapa banyak berehat Nanti di akhirat dia Banyak kerja Tapi kalau di dunia ni dia banyak kerja Kerja akhirat lah bukan kerja dunia Maka di sana di akhirat dia akan Banyak berehat nanti merasa siapa banyak ketawa di dunia dia akan banyak menangis di akhirat dan merasa siapa banyak menangis di dunia dia akan banyak ketawa di akhirat nanti insyaAllah hmm. eh? <tos> terus perang wazwah Bani Nadir ia berlaku di perkampungan Bani Nadir di kawasan di salah sebuah kawasan Madinah pada bulan syawal tahun keempat hijrah orang-orang <tuh> Yahudi Nada, diperangi kerana cuba melakukan pakatan untuk memusuhi umat Islam dan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mereka dikepung oleh tentera Islam selama 6 hari sehinggalah akhirnya mereka setuju untuk keluar dari Madinah dan menuju ke Khaybar tengok kalau kita tengok kan banyak bulan, -bulan Ramadhan bulan Syawal <tuh> bulan Ramadhan dah lah puasa bulan Syawal pun enjoy raya kan <tuh> kena perang jadi kalau kita tengok dari segi apa ni? waktu Allah uji orang Islam pun dalam waktu-waktu yang mana kalau boleh syawal tu kita nak relax lah, nak raya dah lepas puasa. Allah uji pada waktu-waktu yang mana yang kalau diuji tu berat lah. Ini tentang cerita berada di orang Yahudi biasalah. Dia orang memang banyak buat kacau di Madinah ni. Jadi akhirnya diusir lah. Nabi usir dia orang sampai ke Khaibar. Nanti sampai Khaibar pun kena lagi diusir lagi. Dan Sayyidina Umar, zaman pembinaan Sayyidina Umar, dia jadi khalifah. Dia usir semua daripada Tanah Arab. Orang Yahudi. Dihalau Orang Yahudi ni banyak buat makar. Banyak buat, buat, buat ni lah. Macam-macam lah. Dalam apa ni? Dalam Al-Quran Allah begitu kan? wala ntardu ankal yahud wal nasara tidak akan reda berkamu orang yahudi dan nasrani hatta tattabi' millatahum sehingga kamu ikut agama mereka cara mereka jadi orang yahudi dan nasrani dia tak puas hati dengan orang Islam tapi sekarang ni dah berjaya majoriti orang Islam kebanyakan hidup cara yahudi dan nasrani jadi kita kena apa kita kena tengok diri kita lah. Sebab Nabi SAW, apa-apa saja yang kalau ada ciri-ciri persamaan dengan apa ni, Bani Israel ataupun orang Yahudi, orang yang asral ni Nabi cuba elakkan. Kesal lagi boleh lah. Dalam perkara-perkara yang tertentu lah, bukan semua perkara macam Bani Israel, Yahudi makan, kita tak makan. Itu tahu boleh lah. Bukan dari segi perpakaian, dari segi macam ada lah apa ni ada amalan-amalan tertentu macam puasa nanti kan bulan apa bulan Muharram 10 Muharram nanti puasa Asyura. Orang Yahudi pun puasa. Dan Nabi perintahkan puasa Tasu'a. Ah. Tambah satu lagi Tasu'a ah, yang ke-9. Supaya kita nak membezakan antara amalan orang Yahudi dengan Islam. Dan puasa Nabi kita sunat akan sahur. Pasal apa orang Yahudi, kalau dia puasa dia tak tahu. Jadi Nabi suka buat ni buat sesuatu perkara untuk supaya bertentangan dengan orang Yahudi. Itu perang Bani Nadir. Darikat ni insya-Allah. Pasal eh? Sebaik-baiknya 10 hari eh. 1 2 3 sampai 10 Muharram. Sebab setengah ulama dia menafsirkan ayat surah Al-Fajr tu yang Wal Fajr wala yalil 'ash Demi waktu fajar Allah bersumpah al-nas Dan demi malam-malam yang Sepuluh Jadi sepuluh hari itu setengah ulama kata Sepuluh satu sampai sepuluh zulih hijah Setengah ulama kata satu sampai sepuluh muharam ya, Jadi uh, Digalakkan lah Puasa kalau setengah orang tidak puasa Dan dalam hadis Nabi begitu juga Tidak ada apa ni, uh, Bulan yang lebih baik untuk berpuasa Selepas Ramadan menainkan muharram. Jadi yang yang disunnahkan tu 10 Muharramlah hari Asyura. Tapi untuk membezakan dengan Yahudi kita puasa 9 dan 10 ataupun hari selepasnya. Lah. 10 11. Dan lebih hebat lagi 1 sampai 10, 10 hari lah Hari Selasa ni. Kan? Oh, jadi Isnin malam selasa tu Hari Isnin, waktu maghrib Waktu matahari terbenam tu Maka disunahkan baca doa Akhir tahun Dan selepas maghrib tu Baca doa awal tahun Dan malam tu bangunlah, Tahajud, sahur Dan puasa pada, Eh, Puasa pada esok hari kalau yang mampu lah. Sampai sepuluh Kalau tak mampu sepuluh cukup Dan sembilan Yang keempat belas, suhazuwah Zatul-Riqa. Ia berlaku pada bulan Jamadil Awal tahun 4 Hijrah. Tidak <coughs> ada keterangan di sini. Kemudian yang kelima belas, suhazuwah Badar Al-Akhirah. Ia berlaku pada bulan Syahban pada tahun 4 Hijrah. Tentera Islam selama seribu orang yang sedang sedangkan tentera musyrikin seramai 2,000 orang dengan 50 orang dari pasukan berkuda ia adalah satu siri peperangan ulangan untuk menebus kekalahan musyrikin pada perang pada sebelum itu, namun tentera musyrikin sendiri tidak berani menuju ke medan peperangan walaupun mereka sendiri yang menganjurkannya, perang tak jadi yang ke-16 wazwah Dumatul Jandal ia berlaku di Dumatul Jandal iaitu sebuah oasis. Macam sebutlah. Betul lah, oasis. Oasis. Oasis. Ha? Oasis. Hukum ni tu di perbatasan Hijaz dan Syam. Apa boleh? Oasis. Tasik dekat pada Basir. Tasir di Padang Basir ya. Eh? Oh. Pun tak tahu. Saya tahu kumpulan uksih tu. Staf. Ia berlaku pada akhir bulan Rabi'ul Awal pada tahun kelima hijrah. Tentera Islam seramai lebih kurang seribu pada masa itu. Tidak ada keterangan di sini. Ghazwah. Kalau yang dia bol tu. hitam dia maknanya itu yang penting-penting. Ghazwah Al-Khandak ataupun Ahzab ia berlaku pada bulan syawal hmm, syawal lagi pada tahun kelima hijrah tapi dia, dia lama ni perang ni berang sebulan dia bermula pada Ramadan lagi ia berlaku pada bulan syawal pada tahun kelima hijrah tentera islam pada ketika itu berjumlah 3,000 orang sedangkan tentera kafir pada ketika itu menjangkau 10,000 yang merangkumi 4,000 tentera Quraisy, 6,000 tentera Yahudi hmm Bani Sulaim, Bani Asad, Bani Fazarah, Bani Ashja, Bani Ratafan, Ratafan Peristiwa ini sangat bersejarah kerana ia merupakan satu pakatan secara besar-besaran Dari pihak musuh-musuh Islam untuk menyerang kota Madinah Sehingga menyebabkan umat Islam menggali parit yang besar Sepanjang 40 hasta Di sekitar kota di uh, kota Madinah untuk mempertahankan kota tersebut Dengan bantuan Allah musuh-musuh Islam dapat dikalahkan dalam Quran Abang lah cerita ni dalam surah Al-Hazab jadi Salman Al-Farisi dia punya idea lah untuk korek-parit tu gali apa gali-parit di sekilirah Madinah jadi sembai kuda pun tak dapat nak nak melompat lah jadi perang ni lama ni sebulan lebih jadi dia tak dia, tak, dia bukan perang dia tentera-tentera tu datang ke Pung, Madinah jadi orang, orang Islam di dalam Madinah. Ha, jadi tentera-tentera ya, dia panggil Al-Ahzab. Golongan-golongan. Maksudnya dia orang sepakat. Pakatan. Pakatan antara orang Quraisy dengan orang Yahudi. Jadi datang untuk mengusnahkan Madinah. Lah, mengusnahkan Islam. Jadi macam-macam peristiwa yang berlaku. Dalam perang. Lah. Antaranya kisah ketika menggali parit menggali khenda atau memparit tu. Di bagi-bagilah kan. Bersabar dengan puasa dengan letih dengan tak makan dengan kur scren kan. Tiba-tiba ada satu batu tu tak mau pecah. Ketuk-ketuk tak mau pecah. Ketuk-ketuk tak mau jadi Rasulullah pun turun datang. Dan ketika Rasulullah ke, apa ni, pukul batu tersebut pecah. Kan? Kemudian terpancar satu cahaya daripada batu tu jatuh di tapak kaki Nabi kali kedua pun sama, dua cahaya keluar jadi sahabat tengok peristiwa tu tanya apa apa apa tanda daripada apa yang terjadi kan jadi dia beritahu, satu hari nanti Rom dan Parasit akan jatuh di bawah tapak-tapak kaki kamu semua jadi zaman-zaman Sayyidina Omar tu dah terbukti lah benda tu kerajaan paling besar tu lah Dua kuasa besar masa itu Rom Tanpa Desi Jatuh di tangan umat Islam Dengan pemerintahan Islam pada zaman saya normal Kemudian banyak peristiwa <tuh> Antaranya Jabir dengan keluarga dia Dia uh, Masa tengok keadaan Nabi Agak uh, Apa ni uh, Teruk lah keadaan masa itu perang azab tu jadi dia, dah, dia adalah dah balik rumah Tanya orang rumah dia Nak buat makanan sikit untuk Nabi Jadi yang rumah dia kata Adalah seekor kambing hmm, Tapi apa kau pergi sembelih kambing tu Semua masak nanti aku jemput Nabi Nabi istri pesana pesan lah, ajak Empat lima orang cukup Cukup untuk empat lima orang Nabi dan empat lima orang lah. Jadi dia pun pergi lah Dia Apa ni Dia bisik dekat Nabi Jemput Nabi untuk makan lah dia kata bawa lampau 5 orang ke. Okay. Jadi Nabi sudah <laughs> ajak semua orang. <laughs> Ada sibu lebih yang satu, semua orang Nabi Nabi panggil. Jadi dia bila dah sampai rumah tu, bila isteri dia tengok Nabi datang dengan 1000 orang lebih, dia marah suami dia. dia Kita apa ni aku dah bagi tahu kau rasa bawa 4 5 orang, orang kena kau panggil semua orang. Kita mana aku tahu aku dah bagi tahu dekat Ali 4 5 orang aje Nabi yang panggil semua orang. Jawapan macam mana? Nabi kata apalah, Nabi tahulah apa yang dia buat kan? jadi Nabi masa sampai tu Nabi pesan, Nabi kata jangan turunkan apa tu, periuk daripada periuk daripada dapur lah. biarkan, nanti biar aku yang uruskan jadi Nabi baca sesuatu Nabi rudah ya, dalam makanan tu, dan Nabi sendiri yang hidangkan lah, jadi masuk 10 orang, 10 orang, 10 orang makan sampai kenyang sampai habis, semua tentera tu datang yang si bulu bejo masih ada baki lagi, ot dengan lauk daging kambing itu. Ini antara peristiwa yang berlaku pada perang azab. Jadi itu dipanggil berkah kan, keberkatan dalam makanan. Kemudian kisah sepani Hanzalah yang jadi pengintip pun berlaku pada perang azab juga. Yang Nabi antari sebagai pengintip, jadi untuk mengintip pihak-pihak musuh. Dan Nabi kata katakan dia pagi sana, intip, jangan buat apa-apa, balik. Jadi dia, <coughs> dia pergi sana, keadaan gelap, keadaan sangat gelap masa itu dan sejuk malam tu, gelap dan sejuk. Sampai ter, ada yang terpaksa gali apa? Gali lubang, tanam di dalam-dalam pasir nak, nak, nak menahan dia boleh sejuk Baju tak ada, selai, kain Bukannya pakai Banyak kan, sweater ke apa ke. Jadi dia seja nak Pergilah dia pergi Jadi dia pun pergi dia pun Pergilah, dia tengok ada Orang, orang Abu Jahal Bukan Abu Jahal Sampai ni Abu Sufyan Abu Jahal dah mati dah kurang pada Tengah, tengah duduk kan dalam dengan berdipu pembesar kuris di tengah api, api, api tu hmm, kemudian <coughs> dia pun uh, ketika dia dapat peluang lah dia nak bunuh Abu Jahal tu. Right. dia nak bunuh Abu Jahal dia ambil panah dia keluarkan panah dia nak panah Abu Jahal eh Abu Abu Sufian tapi dia teringat Nabi Besan kata apa jangan buat apa-apa. Kau pergi mengintip. Jadi dia tak edi. Dia tak boleh. <coughs> Jadi ketika dia nak buat perkara tu tiba-tiba orang-orang tu sedar kata, "Eh, ada pengintip." Jadi <coughs> ketika itu ada yang memadamkan lah. Memadamkan api macam mana ke ataupun angin yang memadamkan api ke Lepas tu. Waktu diperintahkan supaya setiap orang tangkap tangkap orang sebelah dia. Tangkap Ha, jadi dia pun kena tangkap je tapi dia pandai lah jadi, dia tangkap tangan orang tu dulu ha, Sepuluh orang tu nak tangkap tangan ni dia tangkap tangan orang tu ditanya tanya dekat orang sebelah tu kau ni siapa? Ha, dia yang mula dia berlaku macam tiga lah. ha, akhirnya orang tu beritahu saya aku fulan bin fulan ha, selamat lah dia lalu dia pun balik ha. dia balik dia ceritalah kat Nabi hmm. jadi <coughs> antara setengah-setengah lama ambil apa ambil aktibar daripada kisah ni dia kata kalau apa yang Nabi suruh itu, itulah kita buat. Jangan pandai-pandai. Jadi ketika dia pandai-pandai nak bunuh mula-mula tu. ketika itu perlindungan Allah terangkat ke atas dia. Itu yang tiba-tiba orang-orang, apa, orang musyrikin itu sedar bahawa ada pengintip. Tapi disebabkan dia tak jadi kan, dia tak, masih tak dibunuh tu, Maka di situ Allah bagi, lindung dia semula, bagi dia idea suruh tangkap tangan musuh dululah ini setengah-setengah normal -setengah punya apa apa ni apa ni dia mengambil yang tiba daripada kisah nilah ni lah. banyak lagi lah kisah-kisah meliku -kisah dan akhirnya Allah hantar angin angin angin yang kuat angin yang sangat kuat untuk apa musnahkan kemake-make musuh dan juga ada satu orang sahabat yang dia ni bekas orang Yahudi dia masuk silam kemudian dia dia minta izin Rasulullah untuk buat taktik melaga-lagakan antara orang Yahudi dan orang Quraish saya tak ingat nama dia jadi dia pergi dekat orang Yahudi kemudian orang Yahudi ingat terima lah dia dia orang Yahudi kan cerita, dia pergi tu, dia buat cerita lah dekat orang Yahudi ni orang Quraish macam ni, macam, ni, macam ni lepas tu dia pergi pula dekat Kuat Quraish dia mengakulah dekat kata dia daripada wakil daripada orang Yahudi orang Yahudi kata orang macam ni macam ni, macam ni. Akhirnya doang sesamua dia bertolikah, moga do. Dan kemudian kebetulan angin pun kuat, akhirnya berundul. Tak ikut pulang. Itupun setelah sebulan, berkurang sebulan di mengapong Madinah. Dan waktu tu memang diuji tuw lah. Sampai Nabi pun terpaksa apa? Apo ini semayang pun terpaksa di kodok lah, tak ada kesempatan untuk melakukan semayang ada yang sangat hebat kata 3 waktu dan kata dua waktu dan sebagainya lah. itu kisah perang, azab, perang ahzab atau perang khandak bacalah dalam-dalam dalam kisah-kisah -dalam, dalam sahabat tu pada Amal pun ada ataupun Hayatul Sabah ada ataupun dalam ibnu Qasir pun ada Bidayah-Bidayah ada ataupun apa ni Hiljatul Awliya Abu Naim pun ada bacalah sejarah-sejarah dalam sirah Nabi pun ada perang khandak Perang Azab. Kemudian yang 18 Khazwah Bani Quraizah ha, Ini pun yang Yahudi kat ni Sejurus lepas Perang Azab, Selamai 3,000 tentera Islam Termasuk 33 pasukan berkuda Pergi menuju perkampungan Bani Quraizah Kerana mereka mencabul perjanjian Mereka dengan kaum muslimin Dengan bersekongkol Sepakat dengan tentera kafir ketika Perang Azab. Tentera Islam mengepung Bani Quraizah Sehingga 25 hari Sebelum akhir ...akhirnya mereka menyerah kalah. Hmm, jadi dia dah khianat, maka lepas tu kena balik. Kemudian yang semasa, Ghazbah Bani Lehiyan. Ia berlaku di Gharran pada jamaah awal tahun 6 hijrah. Ia adalah siri serangan balas terhadap Bani Lehiyan yang telah membunuh... 10 orang sahabat pada peristiwa... Ar-Raji' yang berlaku pada bulan Safar tahun 4 Hijrah Namun musuh-musuh Islam berjaya melarikan diri. Kemudian yang ke-20 Ghazwah Bani Mustalik Al-Muraisiq. Ia berlaku pada bulan Syaban pada tahun 6 Hijrah Seramai seribu orang tentera Islam termasuk 30 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke kawasan bernama Al-Muraisiq. Sintiri Bani Mustalik yang pula dipimpin oleh Al-Haris bin Abi Dirar Al-Khuzai. Dalam pertempuran itu seramai 10 orang daripada musuh musuh Islam yang mati dan seorang daripada tentera Islam juga gugur syahid. Akhirnya Bani Al-Mustali menyerah kalah. Yang ke satu Ghazwah Al-Hudaibiyah. Hmm. Ia berlaku pada bulan Zulkaidah pada enam Hijrah di mana seramai 700 orang Islam, sebagian mereka mengatakan 1400 orang, bersiap untuk menunaikan umrah di Mekah namun mereka dihalang oleh tentera Quraisy sehingga menyebabkan pertutusannya Perjanjian Hudaibiyah. Oh, ini lagi panjang cerita dia Perang tak jadi Cuma Tegang lah Antara di kalangan sahabat sendiri tegang Dah pernah cerita kat? Eh? Dah ke? Belum? Dah kan? Nah, tanya yang dah, dah tegang <laughs> Sekejap, Saya nak habiskan cepat-cepat kita ni kalau boleh ni Kita nak masuk yang seterusnya Ini kan tambahan saja. Bacalah kita kitab Kudabiyah ni antara peristiwa yang penting. Kemudian yang ke-22, Razulah Khaybar. Ia berlaku di Khaybar, sebuah kota di utara Madinah pada bulan Muharram pada tahun 7 Hijrah. Seramai 1,600 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri termasuk 200 pasukan berkuda berangkat menuju ke Khaybar. Pada ketika itu, pembawa bendera tentera Islam ialah Sayyidina Ali RA wa'an. Khaybar adalah kubu-kubu orang, orang Yahudi yang musuhi Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Orang Yahudi Khaybarlah yang menggalakkan Bani Khuraizah untuk mengkhianati Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam Ahzab. Pada awalnya Bani Qatafan ingin membantu Yahudi di Khaybar tetapi setelah digertak oleh tentera Islam, mereka membatalkan hasrat tersebut. Tentera Islam menyerang kubu Khaybar yang terdiri pada beberapa kota yang kukuh. Mereka mula menyerang kota Al-Naim iaitu kota yang paling kuat dan penting bagi Khaybar. Ramai orang-orang Yahudi yang terkorban di situ. Kemudian tentera Islam berjaya menyerang kota-kota lain seperti kota Al-Sa'bu, kota al zubayr Sehinggalah ke, ke kubu yang sangat kukuh iaitu kota an nizar yang mana tentera Islam pada ketika itu menggunakan Al-Manjanik, alat melempar batu. Macam lastik tapi besar. Akhirnya orang-orang Yahudi Menyerah kalah dan keluar dari khaybar tersebut bersama keluarga kolega mereka, seramai 93 orang Yahudi yang terkorban dan 15 tentera Islam yang telah syahid uh, di khaybar ini penuh dengan harta-harta rampasan. Jadi di khaybar ini lah banyak, banyak dapat hasil, uh, habis semua disapu oleh orang Islam uh, antara antara perang yang, yang menghasilkan banyak tentera apa nih harta rampasan ataupun khaybar. Banyaklah perusahaan waktu tu jemaah yang berhijrah ke apa? Habsyah yang diketahui oleh Jaafar bin Talib pun sampai di Khaybar. Dan Nabi dikatakan sangat gembiralah pada, pada perang Khaybar. Ada periwet mengatakan tidak pasti sama ada Nabi gembira disebabkan kepulangan Jaafar ataupun disebabkan kemenangan ke atas Khaybar. Dan saya kata kedua-dua sekali. Kemudian 23. 23. Umrah Tal Qadha' berlaku pada bulan Zul Qaida pada tahun ke-7 Hijrah Seramai 2,000 orang tentera Islam menuju ke Mekah untuk menunaikan Umrah Sebagai ganti kepada perjalanan yang mereka yang terganggu Kepada perjalanan mereka yang terganggu pada tahun ke-6 Hijrah Sehingga menyebabkan perjanjian Hudaybiyah Kali ini umat Islam bersiap sendiri dengan senjata yang perang yang lengkap Kerana di Khoteri akan dihalang oleh Quraisy seperti razwah Hudaybiyah Ketika sampai di Zul Hulaifah, dan orang Islam berihram kerana mereka menuju ke Yakjaj Setelah mendapati tiada apa-apa halangan daripada orang-orang Quraisy, Maka Rasulullah SAW memerintah umat Islam meninggalkan senjata-senjata perang mereka di situ dan diawasi oleh 200 orang Islam Mereka meneruskan perjalanan ke Kota Mekah hanya sekadar membawa pedang asas yang tersimpan dalam sarung Yang biasanya dibawa dalam tunggangan sila Akhirnya mereka berjaya menunaikan umrah Ini awal daripada Fatah Mekah lah. Jadi setelah ni masa perjanjian Hudaibiyah tu kan orang-orang musyrikin -orang telah bagi, mensyaratkan bahawa orang Islam tidak boleh menunaikan umrah pada tahun tu dan telah pulang dan datang pada tahun yang berikutnya. Ah ha, Nabi pun tahun yang sebelumnya Nabi pun pergi. Ya? Kemudian itu permulaanlah bagi Fatah Makkah. Tapi boleh sampai di sana memang tidak ada tentangan dan akhirnya telah berjaya menaluk Makkah di yang 24 tu. Ghazwah Al-Fatah ia berlaku pada bulan Ramadan. Pada tahun ke-8 Hijrah, ramai 10.000 tentera Islam menuju ke Kota Mekah untuk menghadapi pakatan musyrik Mekah setelah mereka mengkhianati perjanjian Hudaibiyah kerana musyrik Mekah telah membantu kabilah Badi Bakar dalam menentang Bani Khuza'ah yang dilindungi oleh kerajaan Islam Madinah. Pada awalnya Abu Sufyan datang ke Madinah untuk memujuk Nabi Sallallahu agar tidak mengambil tindakan terhadap pengkhianatan tersebut, namun dia tidak dipersetujui oleh Rasulullah SAW Alaihi Tentera Islam menuju ke Kota Mekah Sehinggalah pada 13 Ramadan. Mereka berjaya menuju ke kota Mekah tanpa sebarang tentangan melainkan pasukan Khalid Al-Walid yang mendapat tentangan namun berjaya dipatahkan oleh tentera Islam. Pimpinan Khalid Al-Walid. Hmm, macam mana ni? Melainkan pasukan Khalid al-Walid Yang mendapat tentangan Namun berjaya dipatahkan oleh Pasukan Islam pimpinan Khalid al-Walid Jadi Nabi pecah beberapa beberapa golongan Ada yang masuk bagian, bagian Bagian depan ada yang masuk ke Kota Mekah bagian belakang Mungkin ada sedikit penentangan di situ kan Maka di di, di, di kalahkan oleh Khalid al-Walid Panjang juga lah cerita ni Nabi berjaya Takluk Kota Mekah yang kemudian semuanya lari dan nabi kata siapa yang apa masuk ke rumah Abu Sufyan masuk langkabah semuanya selamat dan ada beberapa oranglah beberapa orang yang diperintahkan oleh nabi supaya dibunuh ini yang yang apa yang ketua-ketua pailang besar itu diperintahkan oleh nabi untuk dibunuh juga yang lain semua dimaafkan oleh nabi Imaaf macam tu saja wahsi yang bunuh Hamzah yang apa yang yang mau robek robek robek apa badan Hamzah ketika berangout itu pun dia maafkan oleh Nabi juga. Kemudian Muawiyah na Abu Sufyan lari lari sampai naik kapal. <tih> Tapi akhirnya Isteri dia hantar surat kata Nabi dah maafkan dia lah boleh balik balik masuk Islam. Panjang cerita ni baca buku sejarah asyallaah. 25 Gozah Hunain Ia berlaku di Lembah Hunain pada 13 syawal tahun ke-8 hijrah Ia berlaku disebabkan masih ada musyrikin arah yang ingin Memerangi mak islam seperti kabilah Hawazin Kabilah Saqif dan sebagainya Setelah pembukaan kota Mecca Seramai 12 ribu tentera islam Menuju ke Hunain untuk menyerang tentera Hawazin Dan Saqif yang berjumlah 20 ribu orang Perperangan ini sangat Sengit namun akhirnya kemenangan Tetap milik tentera islam Dengan bantuan Allah SWT dia diserang hendap di satu satu apa jalan lorong pergunungan tu. Jadi konon-kononnya 12000, antara jumlah paling besar. Lah, dan yang ikut pun semua yang junior junior lah. yang berumus Islam kan. Jadi di situ keyakinan dia pun kepada jumlah tentera. Jadi ketika diserang hendap di satu lorong tu Kelang Kabut semua lari tinggal la 8 berapa tak ambil 100 orang 80 90 begorang men tu tak ingat jumlah dia yang yang yang tepat lari semua tinggal yang beberapa puluh orang tu je 90 ke 80 dan beberapa orang lagi lah yang diseru ni nabi supaya balik sebenarnya Zain Abbas dia besar tinggi dia suruh balik kan. wahai ahli ali al-baqarah wahai ahli ali semua patah balik jadi gabung tinggal begkong 100 orang ini Nabi ambil pasih <coughs> baca sikit lemparkan pasih itu habis kena dekat semua musuh kalah kalah baru. Ini dalam apa? <coughs> dalam Al-Quran kan. Allah ada ada apa ni cerita tentang lain sebab mereka berbangga tentang bilangan banyak mereka surah Al-Anfal -Al ayat dan ayat-ayat terakhir itu dekat ke habis. Cuba tengok kat situ. Kalau tak silap saya Sebab kan nama Islam. Maksud tu dia berbangga dengan bilangan dia yang banyak. Jadi dia rasa dia confident pula lah. Maka dia lupa kepada Allah. Akhirnya Allah uji. Kena serang hendap lari semua. Tinggal 100 orang aja. Yang betul-betul mantap. Nabi tak lari. Ya. Kemudian Nabi ambil pasir. baling semua. Dan selepas tu menang pula. Dapat lah beribu-ribu kambing beribu-ribu unta banyak lah ha, itu pun hasil banyak juga perang Hunain ni hasil dia banyak lampasan, -lampasan perang banyak bacalah 26 Ghazwah Ta'if ia berlaku pada bulan syawal juga pada tahun ke-8 hijrah ia adalah kesinambungan daripada perang Hunain kerana ramai musyid silam kalah dalam perang Hunain lalu berlindung di Ta'if sebuah kota yang berbenteng kukuh tentera Islam sama 3,000 orang mengepung kota tersebut sehingga lebih kurang 40 hari sebagaimana diruaihkan oleh sebagian ulama' sejarah Rasulullah SAW menggunakan menjanik pelontar batu dan kereta rempuh untuk menghancurkan kota tersebut namun masih tidak berjaya imbau kepada strategi baru iaitu Rasulullah SAW mengancam jika musuh masih tidak menyerah maka tentera Islam akan membakar kebun buah-buahan mereka di luar benteng tersebut akhirnya ramai yang menyerah kalah. Terus, razawah tabuk berlaku di tabuk iaitu di antara Hijaz dan Syria pada bulan Rejab pada tahun ke-9 Hijrah. Tentera Islam seramai 30,000 yang keluar untuk berhadapan dengan, dengan Rom pada yang ketika itu cuba memerangi Islam. Ia satu perang yang sangat sukar kerana kerajaan Rom pada ketika itu merupakan sebuah kerajaan yang sangat kuat. Namun, tiada pertembungan berlaku di tabuk kerana tentera Rom tidak muncul setelah beberapa hari, tentera Islam berkampung di sana untuk menghadapi mereka. Nota, perang-perang yang dibulkan, ditebalkan tulisannya, itu merujuk kepada peperangan yang berlaku pertembungan dengan orang-orang kafir, sedangkan selebihnya tidak berlaku pertembungan. Yang mana yang dia dibulkan, ditebalkan tulisan itu, itu yang terjadi pertembungan, yang lain semua tak jadi. Tabuk pun panjang cerita juga. Bacalah. <laughs> Hanya sembilan غزوه saja yang benar-benar terjadi iaitu pertembungan antara orang Islam dengan musuh Islam, memang eh, musuh-musuh mereka. Ghazwah yang lain tidak berlaku pertembungan kerana musuh-musuh melarikan diri. Ghazwah tersebut adalah Badar Kubra, Uhud, Khandaq, perang Bani Khulaizah. Perang Madi Mustalik, Perang Khaybar, Fattah Mekah, Perang Hunainan, Razuah, Taif Sembilan saja yang berlaku peperangan. Eh, ada yang tak dicerita kat sini eh? Ada ke? Perang Muqtah Hmm? Takde ya? Ada ya? Oh, dia adalah satu lagi perang mutah. Nabi tak ikut lah. Nabi Nabi lantik tiga orang. Bila mula siap. Jaafar, Abu Talib. Yang kedua ha, Abdullah bin Wahab. Yang ketiga? Khabdullah Ke bin Wahab yang ketiga. Satu sama lagi. Kena? Bukan. Hmm? ada tiga orang sahabat Nabi Lantik Jaafar bin Abi Talib Abdullah bin Rawah seorang lagi siapa? Zaid bin Harithah tiga kan? Eh? Nabi Lantik Nabi tak ikut Nabi Lantik perang tu antara yang sengit juga tiga ribu orang Islam lawan dengan dua ratus ribu Tentera. Lepas tu yang datang. Lepas tu bantuan lagi. 100 ribu. Dan tambah lagi 100 ribu. Dibawa oleh satu di pasukan yang lain. Itu perang yang masih ingat. Tiga-tiga panglimah. Syahid. Lepas tu. Setengah rakyat kata ganti seorang yang lain. Dan yang kelima baru Khalid Awalid. Dilantik kepada ketika itu. Ada yang setengah rakyat kata. Khalid Awalid seterusnya mengambil. Bila Khalid Awalid ambil saja tu menang dia dalam sejarah bagitahu ketika dia mencapai pedang dia yang kesembilan kalau tak silap saya dia hampir satu tentera kereta-tentera Rom pun lari dari medan pertempuran sebab dia seorang saja dah bunuh lebih kurang 6000 yang orang musuh dia seorang je 6000 dia bunuh saleh dah Ha tu perang Dipawali nama dia. <laughs> tak termasuklah senarai. Jadi perang Muqtah ni asalial olehlah di situ. Dia ha, dia bukan razwah kalau razwah ni kan nabi ikut. Kemudian menanglah Sunni Islam. Khalil Walid ni memang hebat lah Dia ni general Waktu dia dia, mata, dia ada ambil kursus PhD kot ke Master tak ingat <laughs> Masa Kak Ruh pun Tentang perperangan ha, Dia memang lah Taktik-taktik Dalam perperangan Dia memang hebat Waktu Uhud tu kan Dia belum masuk Islam tu pun Islam kan hampir-hampir Galah Dia juga Allah Alam Dia ceritakan ada statue dia tu Dia dekat Erop kan. Allah Alam Kata dia punya Apa Pergelangan tangan ni Tiga Apa Apa nama ni tiga tiga jengkal tentulah dia besar orang ni jadi dia perisai dia lengan ni saja lengan dia penuh dengan tetakan-tetakan pedang dah kematu macam batu dia tahan macam tu ya orang dia besar orang ni dia kalau dua orang tu dia kepit dengan ketiak dia patah tengkuk mati dia nak selah hari ni saifulah kan pedang Allah Pudang Muqtah tu dia seorang sahaja Kat 6,000 orang Yahudi dah bunuh Berarti dicapai pedang yang patah lah Pudang-pudang dia ambil yang tak sedap seri, Yang ke-9 ke dia capai je pedang Tentrum semua lari Tinggalkan medan pertempuran Khalid-Walid punya hebat Kat bawah tu dibagi Kronologi Kronologi tu ha? Jadual susunan. Timeline <laughs> Razuah dan syariah Yang penting tu lah Razuah tu yang Nabi ikut Kalau syariah tu Nabi tak ikut Banyak lagi lah Lepas, lepas zaman Nabi pun Zaman Abu Bakar Siddiq Zaman Abu Bakar Siddiq Khalifah dan Islam Banyak lagi Pertemperan-pertemperan yang hebat-hebat juga Bacilah sejarah terus bab ke-8 mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizat adalah satu perkara yang menyalahi adat kebiasaan yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melemahkan musuh untuk mencabar mereka dan membuktikan kebenaran risalah yang mereka bawa terlalu banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi para rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ulama menghitungnya sehingga lebih daripada 3000 mukjizat sebagaimana disebut dalam Imam Safarani dalam Lawami Ulul Anwar baca lagi tak tahu antara mukjizat baginda Sallallahu alaihi adalah yang pertama Al-Quranul Karim ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat baginda Sallallahu alaihi yang merupakan mukjizat terbesar baginda Sallallahu alaihi yang yang kekal sehingga akhir zaman Jadi mujizat paling hebat sekali Al-Quran Jadi apa lagi Gunakanlah Al-Quran Macam-macam Al-Quran tu macam-macam Hmm. Nak, nak, nak tahu tentang kelebihan Baca Fadilah Al-Quran Penuh dalam tu yang kedua haiwan atau batu bertutur ataupun bercakap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali orang-orang nabi mendawahkan Islam kepada satu orang. Jadi dia tanya apa bukti? Nabi panggil pokok. Pokok tu cabut dengan akar-akar dia jatang berjalan, ha ni bersyahadah. balik-balik duduk tempat tu balik. Dan Nabi pergi mana-mana pun batu-batu bagi salam dekat Nabi. Mujizat lah. Terbelahnya bulan ini ketika tu lah, yang diorang apa, orang kafir minta bukti kan, apa bukti Nabi belah bulan. Terbelah cantum balik, pun tak beriman juga. Jadi kita nak nak dakwah orang, bukan perlu tunjuk perkara-perkara yang hebat-hebat. Dia kalau Allah nak bagi hidayat dekat orang tu, dia akan terima lah. Kalau Allah tak bagi hidayah, mana kita kita nak buktikan macam mana pun dia tak faham-faham juga. Kan? Samalah dengan apa-apa pun. Jadi kita boleh berhadapan dengan sesuatu dengan orang ke dalam baik dan ilmu, biasanya kita berhujah. Kita nak bila orang tu bila tidak diberi hidayah oleh Allah, kita hujah macam mana pun, bagi dalil macam mana pun, dia takkan terima. Jadi kita kita jangan ada niat bila kita jumpa orang, kita dakwah ke atau kita sampai dengan ilmu ke ataupun apa-apalah. Kita kita kena jangan ada apa perasaan bahawa kita mampu untuk ubah dia. Kita mampu untuk apa membuatkan dia tunduk ataupun kepada kita. Itu bukan kerja kita lah. Kerja kita sampaikan sahaja. Dia terima, dia tak terima. Itu ada di tangan Allah SWT. Kan, Nabi sendiri pun tak boleh bagi hidayat, bagi petunjuk kepada Bapak Abid Abu Talib Jadi setengah orang itu tanya macam mana saya nak buat supaya kawan saya tu dia pakai niqab Macam mana saya nak buat supaya mak bapak saya faham bahawa niqab itu wajib Jadi kita tak dipertanggungjawabkan untuk memahamkan mereka kita hanya dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan saja dia faham dia tak faham dia terima dia tak terima itu Allah Subhanahuwataala yang yang yang telah buka pintu hati dia Allah nak bagi dia faham dia faham kalau Allah Taala tak bagi dia faham kita bagilah dalil macam mana pun hati dia dah tertutup tak leh terima kebenaran tak leh buat apa kita akan faham juga jadi kita tak dipertanggungjawabkan untuk memahamkan orang kita sampaikan dia. Ada kemungkinan dia Allah nak bagi dia hidayah dia faham, ni faham. Allah, allah tak bagi hidayat ke dia, dia tak faham, tak faham. Buat macam mana? Dan kita pun tak akan ada perasaan geram, sedih, gembira. Ha, kita ajak dia ikut, kita pun bangga. Ha, nampak aku, tengok. Semua orang cuba, ajak dia, semua tak berjaya. Tengok, aku seorang saja, cakap dengan dia, tengok. Habis cair dia ikut terus. Habis, riak ataupun dia, kita ajak dia tak ikut menentang kita geram marah dia. Ya apa ni hati batu. <laughs> Jadi kita tadi putuskan jawapan, dia ikut dia tak ikut itu Allah, Allah Taala punya hak. hak. Hak bukan hak kita. Man yahdillah fala wa may yudlil fala hadiyalah. siapa yang hendak diberi hidayah oleh Allah, kan? Tidak ada orang boleh menyesatkan dia. Dan siapa yang nak disesatkan oleh Allah. Tidak ada orang boleh beri petunjuk kepada dia. Jadi tugas kita sampaikan sahaja. Jadi Nabi sampai daripada belah bulan pun. dia Mereka tetap tak beriman juga. Yang kata ini sihir. Kemudian menyembuhkan penyakit. Macam-macam lah. Nak berbakar. Kisah Bakar kena patut ular kan. Dan sahabat mata buta dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW boleh melihat dari belakang. Kemudian menyalakan cahaya pada tongkat para sahabat. Kemudian memberitahu tentang pakhabaran Raib. Kemudian terbaiknya air celah-celah jari baginda. Tangisan manja tunggul kayu kepada baginda. Ini kisah dia sebelum membuat mimbar. semasa lah. sebelum ada mimbar ada nabi duduk atas tunggul kayu pokok Burma. Jadi selepas mimbar dia sebab buat mimbar dia menangis. Merajuklah Nabi tak duduk tadi lagi. Nabi nabi dengar tangisan dia kan bertambahnya air dan makanan dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kisah tadilah Jabir hilangnya penyakit lupa Saidina Abu Hurairah Nabi peluk dia nah. akhirnya dia ingat Afal hadis banyak kemudian makanan bertasbih tengah-tengah makan makanan bertasbih dengar sahabat-sahabat yang dengar antara kisah-kisah baginda Rasulullah Sallallahu yang pertama diberi jawami'ul kalim jawami'ul kalim ini himpunan kata-kata ringkas dan padat Penuh makna. Nabi kan cakap ringkas je. Tapi penuh dengan makna. Tak perlu nak panjang-panjang. Yang kedua diberi kemenangan dengan rasa gerun dalam diri-diri musuh. Nusir tu birru'bi masih ratus syahr. syahrun. Nusir tu birru'bi. Aku dibantu oleh Allah. Birru'bi dengan kegerunan. Masih ratus syahrun sebulan perjalanan. Jadi sebulan sebelum tentera-tentera Islam sampai di tempat musuh Mereka dah gentar lah Dalam hati dia dah bergentar Dengar kata tentera Islam akan sampai Walaupun kalau ikut dari segi tempoh perjalanan Sebulan baru nak sampai Sebulan lagi nak sampai dah gerun dah Dah, dah pun hati dah berdebar-debar lah ha, Itu Allah campakkan kegerunan di dalam hati orang kafir Itu mukjizat Nabi lah kestima'an Nabi Hari ini kita dah sampai pun. <laughs> Tengok kita pun gelak <laughs> Jadi kemenangan kita kan, kehebatan kita kalau kita nak apa? Kita nak buktikan kepada orang-orang oh, bukan Islam kita nak bukan dengan teknologi, ekonomi, macam macam lah Hari ini orang kita perlu menandingi teknologi orang kafir kita perlu meningkatkan ekonomi kita setanding dengan ekonomi orang, -orang bukan Islam baru kita boleh kalahkan mereka siapa kata? Seni seni fikirlah nah, perang badar apa teknologi pakai kekautan apa ekonomi apa orang Islam ada waktu zaman-zaman zaman Nabi itu yang yang, apa, yang menyebabkan mereka boleh menakluk dua per tiga dunia semuanya dapat bantuan daripada Allah yang mengalahkan musuh, yang menaluki musuh, yang buat segala-galanya Allah. Jadi kita hanya perlu buat hubungan dengan Allah. Bukan bermakna melarang. Ekonomi boleh, teknologi boleh, semua boleh. Taklah melarang tapi jangan yakin dengan teknologi dan ekonomi dan sebagainya. Allah tak perlukan teknologi, tak perlukan ekonomi, tak perlukan apa pun. Kalau nak bantu orang Islam. Tapi kita... Buatlah. Ekonomi pun penting. Tepuk keyakinan tu. Yang jangan yakin dengan asbab. Yakin kepada Allah. Tetapi tidak boleh meninggalkan asbab. Asbab tu syariat. Ekonomi teruskan. Apa, ni, Teknologi kalau ada. Teruskan. Tapi jangan yakin dengan benda-benda itulah. -benda lah. Sebab Allah tak perlukan benda-benda tu untuk bantu orang Islam. Jadi sebab-sebab ini akhirnya orang terlalu di dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan teknologi, akhirnya hukum-hukum Islam dicuaikan, diabaikan. Hmm. Tengoklah orang-orang yang yang yang tinggalkan apa nih perintah-perintah Allah ni apa sebabnya? Antariksa sebab sebab terlalu mengejar ekonomi, terlalu mengejar teknologi, terlalu mengejar, tu, mengejar, tu, mengejar, tu, mengejar macam tu, akhirnya hukum yang penting tu dilupakan. Jadi gitu Islam tak melarang. Tapi kalau dah sampai meninggalkan hmm, hukum Islam tu yang masalah dia tu. Dan kalau kita kita betul-betul bergantung kepada Allah, tak perlu kita kita kita kita risau khawatir. Intansurullah ha yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Wa yassab bin aqlamakum dan Allah akan tegakkan kaki kamu dan musuh-musuh kamu. Serahkan kepada Allah Tunai perintah Allah Laksanakan segala perintah Allah Dan selebihnya serahkan kepada Allah Mudah saja bagi Allah Kemudian dijadikan Muka bumi sebagai suci dan boleh dijadikan tempat solat di mana sahaja kita Boleh semayang Kecuali dalam fiqah lah ni, Ada tempat-tempat yang makruh Dan tak boleh, najis dan sebagainya lah yang keempat diutuskan kepada seluruh umat manusia. Hmm. Nabi seorang je diutus untuk seluruh manusia. Nabi-nabi lain pada kaum-kaum ni. Diberi kepada umat baginda solat lima waktu. Eh, sebelum tu diutuskan sebagai rasul yang terakhir dan penutup kepada kenabian. Diberikan kepada umat baginda solat lima waktu. Umat-umat sebelum ni nabi dia diberikan satu waktu. Ha, itu nanti bab dalam bab solatlah. Hmm surat subuh dia diberikan Nabi Sekian surat Zohor Nabi Sekian, asal Nabi Sekian tapi dikumpulkan lima-lima waktu itu, dibagi kepada Nabi dan umat dia jadi kita diberi amalan para Nabi Rasulullah kan diwahyukan penutup surah Al-Baqarah surah tu Alillahimmanabismahawatiwara sampai amal Rasulullah eh? tu itu ada kelebihan lah baca pada sekian-sekian waktu akan dapat sekian-sekian ganjaran Rasulullah SAW ialah penghulu anak Adam Ketua semua manusia Rasulullah SAW dikunikan anak kunci perbendaharaan bumi Anak kunci kepada perbendaharaan bumi ha, Apa dia? Apa dia? Kunci ha. Sebagainya La ilah Allah atau syahadah dan salat Rasulullah saw ialah orang yang pertama dipanggilkan di padang Mashar. Setelah tiupan sangka-gale yang, yang kedua, maka yang akan bangkit Rasulullah dulu. Kemudian Abu Bakar umar dan seterusnya lah. Rasulullah saw ialah orang yang pertama mendapat izin memberi syafaat dan meminta syafaat panjang kesari. Rasulullah saw digunakan panji alham, iaitu kempujian. Rasulullah saw digunakan telaga haut ataupun kausar di akhirat. Di mananya dia? <coughs> Luas dia antara Yaman sampai Jordan Jumlah Jumlah apa ni Cawan-cawan dia lebih banyak daripada bintang-bintang di dari langit Lebih putih daripada susu Lebih manis daripada madu Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya Sikit lagi Boleh ya saya cepat-cepat je ni Nak habiskan kitab ni ya Nanti yang apa ni baca je. Baik baca ke rumah. <laughs> tak bagi kita nak khatam kitab ni kan. <coughs> <coughs> Bab ke-9. Siri perjalanan kemenangan Rasulullah SAW di Madinah. Di Madinah, di Madinah Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam dengan baik Musuh-musuh yang menentang Islam mendapat tentangan hebat daripada tentera Islam sehingga kan kemenangan sentiasa berpihak kepada umat Islam Bermula pada tahun pertama hijrah iaitu tahun di mana Rasulullah SAW membina masjid Nabawi Membina rumah baginda SAW mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar Dan disyariatkannya seruan azan. Itu tahun pertama hijrah. Kemudian pada tahun kedua hijrah berlaku perubahan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada menghadap Kaabah Al-Musyarrafah. Selama lebih kurang 16 bulan beberapa hari umat Islam semayang kiblat dia Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa Baitul Maqdis lebih kurang 16 bulan. Kemudian lepas tu turun ayat perintah supaya ubah kiblat ke Kaabah Baitullah. Pada bulan Syaban tahun tersebut juga disyariatkan puasa pada bulan Ramadan dan kefaduan zakat fitrah. Pada bulan Ramadan tersebut jugalah berlakunya perang badar. Pada bulan Syawal tahun itu pula Rasulullah SAW menikahi Sayyidina Aisyah. Pada tahun itu juga Sayyidina Ali anhu menikahi Sayyidina Fatimah. Ini ringkasan sejarah pada tahun-tahun hijrah. Ini, ini baguslah kalau hafal ini. Kemudian antara peristiwa-siwa penting tahun ketiga hijrah adalah perang Uhud pada tujuh Syawal, perang Badar Suhra pada bulan Zul Qaida, perang Badai Nadir, diharamkannya minuman Arak, pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Serena Hafsah binti Omar, anak Serena Omar RA, pernikahan antara Serena Osman dengan Ummi Khalthum, anak Nabi, dan kelahiran Serena Hasan bin Serena Ali, cucu Nabi. Itu tiga hijrah binti peristiwa. Pada tahun keempat Hijrah pula banyak peristiwa berlaku antaranya yang, yang utama berlakunya perang Khandak, disyariatkan solat qasar, disyariatkan ibadah tayammum dan padanya berlaku pernikahan antara Saidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada tahun kelima Hijrah berlaku beberapa peristiwa penting dalam sejarah antaranya perang Zatu Riqa pada bulan Muharram yang mana pada perang tersebut dilakukan solat khauf iaitu solat ketika peperangan. Nanti insyaAllah dalam bab fikah Dan berlakunya perang Dummatul Jand, Jand, Jand, Jandal. Dummatul Jandal. Jundul. Berarti. Serta perang Bani Khuraizah. Pada tahun ke-6 Hijrah pula berlaku perang Hudabiyah. Perjanjian Bayatul ah, Bay Ridwan. Perang Bani Mustalik. Berlakunya Gerhana Matahari. Dan turunnya ayat Zihar. Zihar ni... Uh, Seseorang yang dia ketika bersama dengan isteri dia Dan dia menyatakan bahawa belakang isteri itu sama seperti ibu dia ha, Itu nanti ada di penyanyalah Kafarah dia nanti Itu dalam fiqah insyaAllah Kemudian pada tahun berikutnya Iaitu pada tahun ketujuh hijrah berlaku perang Khaybar Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah radhiyallahu anha Ma'imunah Radiyallahu anha dan Safiyyah, radhiyallahu anha Diutuskan Mariah Al-Qibtiyah dan sebuah tunggangan sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Kehadiran Ja'afar bin Abi Tarif dan para sahabat ke Madinah daripada Habsyah. Sayyidina Abu Hurairah RA memuluk Islam dan juga berlaku peristiwa Umrah Umratul Qadar. Pada tahun ke-8 ke 7 Hijrah pula berlakunya Perang Mu'atah. Ini yang tak cerita gandirin. Perang Zaltus Salasil Pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadhan Kelahiran putera Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim dan sebagainya Pembukaan kota Mekah adalah kemuncak kepada kejayaan umat Islam Sehingga orang-orang Arab Quraisy memeluk Islam berbondong-bondong Pada tahun ke-9 hijrah pula berlakunya perang Tabuk Sadina Abu Bakar RA membawa sekumpulan umat Islam menunaikan haji Umur Qasub Menteri Rasulullah SAW meninggal dunia An-Najashi pula pun meninggal dunia delegasi-delegasi Arab yang menyatakan kesetiaan kepada kerajaan Islam Medina, dan sebagainya dan yang pada tahun ke-10 Hijrah pula berlakunya Hajjatul Wada' haji perpisahan iaitu Rasulullah SAW menunaikan haji yang pertama dan terakhir bersama umat Islam Ibrahim putera Rasulullah SAW meninggal dunia turun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam dan sebagainya itu berkos secara ringkas apapun peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang Nabi berhijrah ke Madinah sampailah ke tahun ke-10 Hijrah. Kita pun dah nak masuk Hijrah sekarang ni kan? dah 1435. Jadi perlu di, di, diketahui di sini bahawa kadang-kadang di setengah-setengah buku sejarah ahli sejarah mereka berselisih pendapat terhadap berlakunya peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di sini ha, nanti mungkin baca buku lain nanti ha, dia ada setengah kata nanti berlaku pada tahun-tahun yang lain hijrah yang lain, jadi itu biasalah sejarah ni dia apa ni, tak tepat dia punya apa dia punya tarikh dia pasal apa penentuan hijrah itu sendiri tahun hijrah itu macam kita bersama mak hijrah ni, yang dikira satu hijrah itu ditentukan, dimulai perkiraan tahun tu pada zaman Sayyidina Omar jadi khalifah Lepas tu dia tengok balik ke belakang apa yang berlaku kan. Ya. Dikira uh, ketika tu memang cadangan uh, Hassan Omar masa jadi kharifah dia minta cadangan lah nak, nak dia tahun Islam pasal kan pakai tahun Masihi sebelum tu. Tahun-tahun orang-orang tahun, uh, Kristian. -orang jadi nak jadikan tahun Islam tu. Maka minta cadangan ada yang dicadangkan supaya tahun Islam tu dimulakan dengan kelahiran Nabi, ada yang mencadangkan dengan kewafatan Nabi, ada yang mencadangkan ketika Nabi dilantik menjadi Rasul, ada yang dicadangkan macam-macam lah. Akhirnya cadangan yang yang diterima adalah ketika berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu di, di, dipakai, di sebagai aa, permulaan tahun Islam, iaitu tahun Hijriah. Dipun dinamakan tahun Hijriah, Hijrah. Jadi di sini maknanya Saya normal kata, maknanya, bermulanya Islam yang sebenar tu, tampak Islam yang sebenar tu ketika Hijrah lah, di Mekah tu kan masih lagi dalam proses pengeha apa, apa ni, apa ni penyampaian Islam lah dan ditentang dan tidak boleh mengamalkan apa ni apa ni apa ni Islam secara terang-terangan. Kemudian syariat-syariat pun belum lagi di diturunkan. Yang turun hanya semayang saja. Ha, jadi kebanyakan yang yang nampak ketara tentang Islam tu bila berlakunya hijrah. Ha, di situ pengamalan Islam tu secara sempurna di Madinah ada masyarakat Islam dan syari, hukum-hukum syariat pun mulai turun banyaklah dan puasa zakat dan sebagainya setelah yang disebutkan tadi. Ha, di situ maka dia mengambil, apa ni tarikh Islam tu dimulakan dengan tahun hijrahnya Nabi ke Madinah. Ha, jadi itulah asad usul tahun hijrah Dan bila berlaku demikian Maka terpaksalah peristiwa zaman yang saya normal itu kan Dia dah, dah berapa tahun dah tu. Jadi terpaksa dilihat pula ke belakang Untuk menentukan satu hijrah berlaku apa Dua hijrah berlaku apa Tiga hijrah berlaku Maka di situ kan akan ada khilaf lah akan ada khilaf dari sekitar tarif tarikh. Cuma nanti ada adalah pendapat-pendapat yang kuat Pendapat yang lemah Pendapat yang masyur Pendapat yang gharib dan sebagainya Antara buku-buku kalau nak yang kalau nak apa nak mendalami sejarah kalau tentang sejarah Nabi lah hmm, sejarah Nabi uh, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ada ataupun Sirah Nabiyah pune Rahibul Makhtum tu ada, Abu Rahman buat buat kemudian Imam Ibn Katsir pun ada buat tentang Sirah Nabawiyah kemudian kalau termasuk dengan khalifah sekali nanti... Imam Suriti ada kadang -kadang satu... Tarikhul Khulafa... Ha, itu sejarah... Daripada Abu Bakar, Siddiq... Sampai seterusnya lah... Empat khalifah dan... Bani Umayyah, Bani Abasyah... Bani apa ni... Itu Tarikhul Khulafa... Ada terjemahan dia... Berdasarkan bahasa Indonesia kot... Kemudian banyaklah Siapa yang rajin baca-baca sejarah... Boleh baca lah... Bidayah, Muinni Ahiyah pun ada... Ibnu Kasih tapi tebal lah kitab dia... Kemudian dan Imam Bukhari pun ada tarang sekarang uh, kitab Tarikh Tarikh al Kabir. Kemudian uh, Al Kamil Fitarikh Tarikh Ibnu Athir. Kemudian Imam Ibnu Jarir Ath Thabari pun ada karang kitab uh, tentang sejarah. Banyaklah, carilah, bacalah. Dan insya-Allah alhamdulillah sekarang pun dah semakin banyaklah Malaysia dan Indonesia, terutamanya Indonesia banyak Dah menterjemahkan kitab-kitab Arab ni ke dalam bahasa Melayu ataupun Indonesia. Jadi antara apa ni uh, yang perlu kita lakukan ni banyakkanlah membaca buku-buku sejarah kurangkanlah berhadapan dengan tak perlu sebutlah banyak sejarah ni tak diajar kan sejarah ni boleh dibaca lah tak perlu kepada kefahaman macam fiqah tu perlu kepada kefahaman akidah tafsir hadis dan sebagainya tapi sekadar sejarah tu insyaAllah boleh di, difahamilah kalau dibaca dan kalau nak kalau nak lebih lebih lebih lebih, lebih luas lagi baca tu lah bidayah ayah ibn Kasir itu sejarah daripada terjadinya alam ini start daripada penciptaan arash ataupun penciptaan kalam lohmum hafuz tu sampailah peristiwa ke zaman dia dan juga ditambah lagi satu jilid peristiwa yang akan berlaku menurut hadis-hadis dalam Al-Quran, ada mulanya kiamat akhir-akhir zaman tu dah turunnya muncul Imam Mahdi dah dan sepuluh tanda besar kiamat tu sampailah kiamat, kubur, masyar mizan, sirat, sampai syurga itu bidayah menihayah antara yang masyur kitab dia dah terjemah kot rasanya Indonesia ha, baca lah sikit-sikit saya baca lah sejarah. Saya pun tak ada masa <laughs> nak nak apa nak nak baca banyak-banyak, baca sikit-sikit sikit je. Sikit je. Ada terakhir. Ha, kita habiskan. Kita nak khatam sekodok awak. Kita tinggalkan sikit berapa baris kita katam lagi depan insya Allah eh tak katam lagi lah katam bab nebuah ni lah katakan. kita ada satu lagi kitab kan tapi sempatlah buat cekodok untuk lagi depan not eh muslimin muslimat <laughs> bismillahirrahmanirrahim bab ke sebuluh sebuah kepulangan kepada teman teragung sebuah kepulangan kepada teman teragung Masya-Allah. SWT Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza wal fath, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fii diinillaahi afwaaja, fasabbih innahu kaana tawwaaba." ini cerita tentang kewafatan Nabi, tapi tajuk dia kepulangan kepada Tuhan teragung. Ini cerita besar kewafatan Nabi. Maksudnya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan Semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai Maka ucapkanlah tasbih dan memuji Tuhanmu Dan mintalah ampun kepadanya Sesungguhnya dia amat menerima taubat surah An-Nas Ini surah yang terakhir diturunkan Surah Dia ada nanti yang surah terakhir Ayat terakhir nah, Kalau surah terakhir surah ni Dia surah kan tiga ayat Tiga ayat kat atas tu dia dianggap sebagai surah Ayat ini zahirnya adalah kegembiraan Tetapi yang tersirat menimbulkan kedukaan Zahir ayatnya menyatakan kemenangan umat Islam Sedangkan ianya juga adalah syarat tugas Nabi Muhammad SAW Sudah selesai Sayyidina bin Abbas SAW menafsirkan bahawa ayat ini Ada isyarat tentang hampirnya ajar Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah SAW sendiri memilih di hadapan Allah SWT Untuk kembali kepada teman yang maha agung Iaitu Allah SWT Banyak ni hadis-hadis. Dalam Bukhari pun banyak. Pada tahun ke-11 hijrah, Rasulullah SAW mula mengerang kesakitan. Ia mula, ia bermula pada penghujung bulan Safar. Ketika baginda Rasulullah SAW mengadu sakit di rumah Sayyidatina Zainab binti Jahshin RA. Kesakitan baginda Rasulullah SAW semakin melarat ketika baginda Rasulullah SAW di rumah Maimunah RA. RA. Lalu baginda s.a.w. menghimpun para isteri baginda s.a.w. dan meminta izin daripada mereka untuk berehat sepanjang sakit tersebut di rumah Serina Aisyah Raja Allah Al-Hah. Ketika sakit baginda s.a.w. beransur pulih sedikit, baginda s.a.w. menziarahi perkuburan baqe' lalu meminta keampunan kepada Allah untuk ahli baqe' Baginda SAW juga membuat pilihan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu setelah baginda pulang ke rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kepala baginda SAW yang mulia mula bertambah sakit. Pada satu hari Rasulullah sal keluar dari rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan dipapah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Fadl binti Al-Abbas iaitu menuju ke mimbar. Tak talakat dah tak ada jalan dah. Lalu baginda s.a.w. mengucap puji-pujian kepada Allah s.a.w. dan meminta ampun khusus buat ahli yahud. Kemudian baginda s.a.w. meminta untuk membayar segala hak-hak orang lain. Kemudian baginda s.a.w. menunaikan surat zuhur dan seterusnya naik ke atas mimbar. Semula dan memberi wasiat dan nasihat terakhir kepada umat Islam. Baginda s.a.w. memuji Saina Abu Bakar dalam pidato tersebut. Selaku itu semulih-mulih sahabat kemudian baginda memuji para Muhajirin dan Ansar serta mewasiatkan agar melakukan kebaikan kepada mereka. Para sahabat bertanya tentang asal-asal perpisahan dengan baginda. Sasa-sana baginda menjawab, masanya sudah hampir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidratul Muntaha, ar rafiqul Ala, yakni teman yang teragum menuju Jannatul uh, Jann, Jannatul Para sahabat bertambah Kesedihan lalu dipertanya dengan penuh hibah, siapakah yang akan memandikanmu, ahli keluargaku? Jawab Baginda Sallallam. Dengan apa akan dikapankan dengan jubah atau kain kapan putihku? Suasana bertambah suram, sedih dan duka terus menerpa jiwa para pencinta Al Mustafa. Siapakah yang akan sholat ke atasmu? Suasana bertambah hibah. Nabi Sallallam yang mulia merasa bahang perpisahan dengan para pencinta, meminta untuk Perbualan itu dihentikan segera. Semoga Allah SWT mengampuni kamu semua. Lalu baginda SAW mula menangis dan tangisan itu dijawab oleh seribu satu tangisan mata dan hati para sahabat yang setia. Saya nak... Saya tidak berbaca daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Imam kepada beribadat. Saya tidak berbaca Sebagai imam kepada para sahabat di Masjid Nabawi pada tiga hari menurut sebagian pendapat Sebagian pendapat lain mengatakan S.A.W menjadi imam sebanyak 17 solat pada ketika Rasulullah SAW sedang sakit Pada pagi Isnin yang penuh duka tanggal 12 seribur awal Mengikut pendapat yang nyata Rasulullah S.A.W tampil Mengintip para sahabat yang sedang meneriakan solat subuh, cahaya memancar daripada rumah baginda rasulullah menyebabkan para sahabat terpukau melihat kemunculan baginda rasulullah. Para sahabat hanya beransur-ansur pulang kerana menyangka rasulullah SAW sudah semakin sembuh. Namun bukan bukan seperti yang disangka, rasulullah SAW kembali ke pembaringan di pangkuan isteri kesayangan, sayyidina ashara radzallahu anha yang setia menjadi teman. Tangan baginda salam-salam dimasukkan ke dalam berjana Setelah baginda sedang berdoa Wahai Tuhanku, bantulah aku dalam menghadapi sakit kematian Baginda salam-salam sempat bersiwak Sambil mengucapkan madah kecintaan dan kerinduan Satina Asyar Al Jalanah meriwakan ucapan baginda salam dengan penuh setia Antara kasih kepada ummah dengan rindu kepada Allah SWT Maka pilihan baginda salam adalah Bal Rafiqul A'la Maksudnya bahkan teman yang teragung Pemerikiran salam-salam yang mulia ditangisi, ditangisi oleh para pencinta Serina Abu Bakar, Serina -Bakar hadir mengucup dahi baginda SAW mengucap salam penghormatan dan perpisahan. Tiada musibah yang lebih besar daripada itu buat kaum muslimin namun dengan akidah yang kuat para sahabat yakin. Bahawa itu bukanlah perpisahan tetapi sekadar perpindahan. Segala hubungan kepada baginda salam-salam tidak pernah berakhir, tetapi ianya adalah sebuah perhubungan semula dalam meneliti usia dan menghadapi siri-siri takdir. Rehatlah jasad baginda sallam yang mulia yang tidur tidak pernah lena demi lenanya umah dalam mimpi mereka. Rehatlah jasad baginda sallam yang mulia yang telah bersusah demi kesenangan umatnya. Rehatlah jasad baginda sallam yang mulia perindu terutamanya dalam kisah cinta antara baginda sallam dengan umatnya. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Kita khatamkan kitab ni. InsyaAllah. Ada dua tiga peringkat lagi. Kita buat khatam minggu depan. InsyaAllah. soalan setakat tu. Kita buat khatam simple-simple jelah -simple insya-Allah minggu depan. Dan kita insya-Allah kita akan sambung kitab apa ni nama kitab dia Peringatan Tentang Umur Insan karangan Habib Abdullah bin Alwi. Al-Haddad eh? yang juga diajarkan oleh Habib Ali di majlis dia apa ni, majlis Habib Ali di majlis apa ni, Darul Mutada di Masjid Mu'az bin Jabal sejak hari Jumaat malam pukul sembilan pun kan dia ada ajar kitab juga dan kitab dalam kitab tersebut ada mengandunginya lah apa ni akidah-akidah sama'iyat yang dipegang oleh halusenal jemaah tentang kubur, masyar, sirat, mizan, syurga, neraka dan sebagainya jadi insyaAllah kot dan pengarang kitab dia pun tu pun mahsyul kan jadi berkat lah kalau kita, kita kita belajar kitab dia dan sebenarnya simple je kalau tentang akidah sama'iyat dalam tauhid ni yang kita perlu tahu tu satu sesi je dah dah, dah selesai dah sepatutnya uh, cuma nanti kita nak, nak tahu lebih detail sikit lah tentang keadaan-keadaan di kubur, mahsyar uh, mizan, sirat, syurga neraka akhirat nanti InsyaAllah kita belajar buku tu lah Dan buku tu Diterjemahkan dah, dah Diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Pustaka Nasional Singapura Dan ada juga Yang diterjemahkan oleh Indonesia Rasa yang Singapura tu bagus Harga dia pun RM10 je Biar kurang Tebal lagi lah pada buku ni, tebal lagi pada buku ni Harga dia pun murah RM10 je Nak order boleh kot Boleh ambil order lah Hmm. siapa nak tolong ambil-ambil 10 ringgit je buku tu uh, peningatan peningatan tentang umur insan hmm. tapi kita tak start kehidupan lah kita start kehidupan kita buat khatam buat setu minggu satu lagi tu kot baru kita start kitab tu dan uh, harga dia 10 Bolehlah lah siapa nak tolong saya Tolong nak beli sendiri pun boleh okay, Bagus beli sini lah Di fajar ilmu baru tu ada Dan mana-mana pun ada kot ha? Peringatan tentang Umur insan Haa ni contoh Insya Allah nanti kita akan post lah Dalam facebook dekat Muzil Muazzin Jabal pun jual juga. Siapa yang rajin pergi ke majlis Darul Muntaza tu, Habib Ali, insyaAllah allah ada kat luar tu jual kan. Harga dia 10 ringgit nah. Hmm? Bukan 10 ringgit ke? Apa dia? Dia ni 20. Dia jual 20. Maaf, minta maaf, harga dia bukan RM10, harga dia RM20 RM20, eh? RM20? RM20, eh? Confirm, eh? Okey, minta maaf, harga dia RM20 Dia bukan dah Tetapkan harga, ke? maaf harga dia 20 ringgit di sana Mu pun ada dan dia ada kitab Arab dia pun ada dan di Fajar Ilmu Baru pun ada dan dia ada dua version lah, ini yang Singapura punya lebih bahasa dia lebih ke arah kita lah Melayu dan satu lagi Indonesia punya dia lebih mahal sikit lagi, tebal sikit lagi, mahal sikit lagi. Indonesia haa? Dia di dalam kitab ni terkandung lah Akidah Sunnah al tentang perkara-perkara Sama'iyat Dia dalam bab Tauhid ni tiga bab Uluhiyah, Nubuah dengan Sama'iyat Uluhiyah kita dah khatam, Nubuah pun InsyaAllah mungkin depan kita dah khatam Dan untuk Sama'iyat ni sebenarnya simple je Dia ada beberapa fakta okay, apa, apa ni Pegangan Al-Sunnah Al-Jamah Terhadap Alam Kubur apa dia Dan di Mahsyar apa dia Dia satu sesi sebenarnya dah Dah, dah selesai, dah boleh diselesaikan Cuma nanti kalau kita belajar buku ni, dia lebih detail lagi lah. Ada hadis-hadis Al-Quran yang yang, yang yang yang yang ceritakan tentang perkara tersebut lah. Ha, jadi dapat kita belajar dengan lebih detail. Dan dia ditambah juga satu lagi alam, iaitu alam roh. Daripada alam roh, kemudian masuk so alam kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka. Jadi kita punya apa? perjalanan kita destinasi kita seterusnya jelaslah nanti kan apa yang akan terjadi ha, dan insyaallah boleh lah nanti yang boleh order dekat Wazimi ke ataupun ha? Ha, mungkin kalau beli banyak boleh pak murah ke tengoklah macam mana dan asal ni insyaallah sambung hadis nanti lepaslah setakat itu insyaallah mungkin ni dan apa yang baik daripada Allah Taala apa yang terbaik atas keselamatan saya lah minta ampun merdalam dan maaf tuan Tuhan. mudah Allah bagi kita faham amalkan sampaikan. untuk majlis yang kafarah majlis Semoga Allah ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh